Ba gaurko saioan e, berriz ere bertze gonbidatu berezi bat izanen dugu. Kasunetan Ondarri bitarra bera, Eider Amundarain, pira Kaixo Eider. Kaixo. Bueno, Ipatu behar dugu, ba, orain dela aste pare bat, etrasonan izan zinela, Espainako maratoi, bueno, piraguismoko maratoi txapelketan eta bertan ba, mundialerako sailkatu zinela eta, bueno, bain zuzen ere, biar bidaiatuko duzu, Danimarkara aste buronetan, izanen direlako e, piraguismoko e, mundialak mundialek edo ez e, bai, maratoi bai. munduko txapelketa bai. e, Bueno, ba, ezakit urduri zauden, edo hori ya bertan duzu, eta ezakit Bueno, baina, ez dakit, eh, ba, hendik urduri ez, baina bueno, eguna kiriztea arredo ba, nik uste notatuko ditutela gehiago, urduitasuna. Aipatu behar dugu, ba, hori da, Espainiako txapelketan horre lortu zenuela, ez, eh, Danimarkara joateko txartela. Eh, baina, bueno, kontatu pixka bat, nola izan zen hori? Ba, ez duen espero, ze ba, eh, eh, kainan izan zen beste Espainiako txapelketa bat, Europeoako e, basalkatzeko aukera zegola baita, eta normalean bi plaza hude. Eta, bigarren genitu nintzen, mm -hmm. eta nerekin joan zen berste neska e, Europeoan, Kroazian izan zela, medaila lortu zuen, Ordun dun e, direktuki sarkatu zen e, munduko txaparketarako. Ordun Trasonako txaparketa honetan bakarrik e, plaza bat zegoen, mm -hmm. Ordun dun ba, aukera gutxigo eta eta bueno ba azkenean bigarren gailo nitzen baino irabazi zuen an medalla adra zuena zen ordun ba, plaza hori noretzat senta bueno uh -huh. ezin u sinistu se ba bueno e, urte zaila izan da eta, eta bueno azkenean ba iristen dira emaitzak eta bueno oso pozik uh -huh. e, ba hori lortzeko aipatu duzu urte zaila izan dela ez dakit eh, kotatu nahi duzun ba eh, gertatu den edo edo lanaren inguruan, ez? Ba, zerbait. Bai, bueno, azkenean goimaeko kirola eta ikasketak ba, biak egitea ez, ba, oso zaila da eta, bueno, nire kasuan eh kanpoan ikasten dudala, bueno, Parisen, uh -huh. zehazki, eh ba bueno, ba izan da eta ere ba bueno, beste arazo batzuengatik baita ba gauzak ez dira hersak, erresa, hersak izan. Uh -huh. Gainera zu Zumaiako klubean aritzen zara, eh? Bai, hori da. Itxas gainen. Uh -huh. Bai. Eta, eta oso pozik. Egizan, oso pozik. Eta, bueno, ala ere aipatu zu. Borteza ba, izan da ere lana egin duzu eta horren fruituak ere ikusi dituzu orain. Beraz, alde horretatik, ez e, bueno, ba, konten, ez? Bai, e, Pentsatzen dut bai. ikusi dituzula e, fruituak eta horrek, ba, merezizan dut azkenean, ez? Ba, jolira. Azkenean e, inguruan batean bali mazude eta ba, jendionarekin azkenean ban ikuste hori notatzen dela eta ta garantizatu dela ez azkenean mundu mm -hmm. Ba, hori lortuta, e, mundialerako txartela bihar bertan. Bidaiatuko duzu Danimarkara. Eh, dena pres pentsatzen dut izanendu duzula ez? Bai, bueno, eh, bira iluzea, dadatugu bai. oso goiz esnatu bar gara, baina bueno, gogokin eta esperientzia brutala izango dela seguruenago eta disfrutatzera, hore da garrantzitsuena. Gero, hortziralean jokatuko duzu, asteburuan jokatuko da e, munduko txapelketa, baina bai, zuk berexiki, ba hortziralean izanen duzu lehia, ez? Bai, 23 e, urte azpiko eh bueno, Kabatean jokatzen dutenak, emakumeak, eh ostiralean e, dugu. Baina bueno, chapelketa eh ostegunan hasten da, ostegunetik igandera. Uhum. Eta zer espero duzu? Eh Bertan edo ze helburu dituzu e? E, kategoriko txikia nahi zen enzorainik e, zera bost urte dira zu uh -huh. e, 23 maia iten zaiona eta nere bueno, bigarren urtea dakarrik eta nere bueno, helburua disfrutatzea da e, dena ematea eta bueno, ez badara be eta bestela ba, bueno. baina bueno uh -huh. disfrutatzea eta aliketa gogen egitea Benzatze du bazken aldian hortan buru belarri, aritu izan entzarela lanean zerbait beresia prestatu duzu edo Entrenamenduak nola baita gokitu ba hortarako edo? E, bueno, azkenean sarkatu nintzenetik bihaste bakarek izan ditugu, orduan dena da ba, afinatzea pixka da gehio, eta nere bueno, kasuan nerea nahi izan dut nerekin, bihazte hau ekin nerekin egon da, entrenatzen, eta bueno, e, zinio beha ez, zure nahi ekin or, zure lagontzen. ba. Uh -huh. eta ez dakit hor eh, bertan bertze aurkariren ba, duzun e, begizota e, ze realez duzun edo ze kirolare duzun hor ba, aurkari zuzena izan daitekena edo, bueno, ba, pixkat horren kontra ez, lehiatu berzatzen. Bai, bueno, beti xaten da txeko harri lehenengo irabazi barzatzen ba, orduan duan, ba, bueno baina, bueno, ez, osa denak e, dira uh -huh. potenteak denak etaratzen dugu Eta, bueno, azkenean, baina ba, baratoian ez dakiz dola añoiz e, mm -hmm. alda pasadesa zer gauz, edo... Eta, bueno, mm, sin marzo. <risa> Dena kontuan hartu garko da, ez? Baina, baina. Mm -hmm. Elen aldia da e, munduko txapelketan egun edo? Ez, dere eh, bigarren mm -hmm. munduko txapelketa izango mm -hmm. da. E, Dela bi urte, 2008 batean eh Junior Mayan sakataitzen ja baita aka batean eh uh -huh. e, ospatu zen munduko chapoketarako. Beraz horrek ere esperientzia punto bat eman dizu, ez? Pentsatzen dute bai, da? bai, nikuzte bai, bai ez. Uh -huh. Eberki eta horren ondotik eh ez dakit ze erduzun ja finkatua eh hori egutegian edo zerbait ere duzun eh ba normalean justo itzutzen garen hastean, hemenik bi astera e, denian ospatuko den eh Bueno, itxaskaiakeko mm -hmm. espainako txapelketan parte hartuko dut eh segurazki eta bueno, denboraldi on hau bugatzeko ba, disfrutatzeko eta ondo pasatzeko. <hum> Ederkin, ba bueno, eskerrik asko IDRM-en egoteagatik, gurekin haudena kontatzeagatik eta suerte on, pentsatzen dut ba bueno, abi egonen gara, eh ba asteburuan <hum> zer gertatzenen eta gero zurekin sorasteko aukera ere izanen dugu. Vale, ba, ba mile esker zuei. <hum> <hum>